و كل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. Ikhwani, wa akhwati fillah Allah. Azza sunnah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini di bulan Ramadhan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kecuali ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan Dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat yang terbesar Kemudian ada juga nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya Yang tidak terhitung yang Allah karuniakan kepada kita Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita curahkan dan kita memohon kepada Allah swt agar terus tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. MaashAllahul uh, Muslimin, Hadaan Allahu Aji kumajmain. Kita lanjutkan kembali pembahasan uh, kitab. Dursul Lugatil Arabiya Yang mana pada malam ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang, yang tersisa Yang ada pada ad-dars al Al-Hadi Ashar Al-Sakadalik ya Kwan Minta hayna uh, fi al-muhadara as-sabiqah Fi al-tamrin al-ashir Al-Sakadalik pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai pada latihan kesembilan, kalau tidak salah. Yaitu yang ada pada halaman tisatun wasaboun, halaman tujuh puluh sembilan. Di sini perintahnya adalah: "Howil al-falah -fi, fi kullin min al-jumal al-atiyah ila mudarri". Perintahnya di sini adalah How will rubahlah al-fi'la fi kullin minal jumalil atiyah ila mudari' Sekali lagi latihan ke-9 Ad-Dars al Al-Hadi Asyar ada pada halaman tis'atun wassaba'un Halaman 79 Silakan antum ikhwanan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada Pendengar dari rojak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kiranya mempersiapkan diri dengan buku Durusul Lughatil Arabia, menyiapkan buku tulisnya dan menyiapkan alat tulis yang nanti kita akan pergunakan menulis apa yang kiranya perlu dicatat. baik baik kita masuk ke ad-dars atau atamrin at atas ya, latihan ke sembilan, halaman tujuh puluh sembilan. Perintahnya di sini adalah Hawil al-fālla ila kull fi kull min al-jumal atiyati ila mudarik. Hawil rubahlah al-fālla kata kerja. Fi, fi kull min al-jumal atiyati pada setiap kalimat-kalimat berikut ila mudarik menjadi mudarik. Kalau kita perhatikan di latihan ke-9 ini, kita temukan seluruh kata kerjanya, bentuknya adalah al-fi'lul-mabhi. Kata kerja bentuk uh, lampau, al-mabhi. Nah, di sini kita diminta untuk merubahnya menjadi al-fi'lul-mubhari'ah. Kata kerja bentuk al-mubhari'ah. Dan sudah kita bahas sebelumnya, baik pada al-Dars al-Hadi ashar pelajaran ke-11 ini. Maupun di pelajaran-pelajaran sebelumnya Beberapa hal berkaitan dengan kata kerja Dan sudah kita jelaskan bahawa kata kerja Dari sisi waktu atau dari segi waktu Dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama Al-fi'lul ma'zi Kata kerja bentuk lampau Kemudian Al-fi'lul mudhari Kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang Atau untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan setiap hari Kemudian yang terakhir adalah Al-fi'lul amri Al-fi'lul-amri Kata kerja bentuk perintah Dan yang akan kita bahas dan kita kerjakan pada latihan kesembilan ini adalah Merubah kata kerja bentuk lampau Al-fi'lul-mazi Menjadi al-fi'lu al-mubare Menjadi kata kerja bentuk al-mubare Bentuk sedang atau akan Atau sesuatu yang dilakukan setiap hari Sebagai rutinitas Dan Alhamdulillah di sini ada contoh yang diberikan Nomor satu Itu sebagai contoh Antum lihat Rekam Wahid Nomor satu Sebagai contoh Ana zahabtu ila suq Ana zahabtu ila suq Aina al-fi'l hunayakun Mana kata kerja di sini? ذهبتو. Kata zahabtu Sahih Zahabtu ini Kata kerja bentuk al-fi'lu Al-madi al Kata kerja bentuk kelampau. Zahabtu ini kita rubah menjadi al-fi'il al-mudharik. Tentu dengan tidak merubah domirnya. Domirnya tetap. Yaitu di sini adalah ana. Kata kerja atau kata ganti orang pertama. Hanya saja yang dirubah adalah kata kerjanya. Yang tadinya bentuk lampau. Sekarang menjadi al-mudharik. Kita baca sekali lagi. Rakam Wahid sebagai contoh di sini. Ana zahabtu ila suqi. Lihat perubahannya, Ana azhabu ila suqi. Ana azhabu ila suqa. Antum lihat perubahannya, Zahab itu menjadi azhabu. Zahab itu saya telah pergi. Sekarang menjadi ana azhabu. Saya sedang atau akan pergi. Ila suq ke pasar. Sekali lagi, di sini yang berubah adalah kata kerjanya. Al-Sekitalik, Yehwan? Ya, Yusuf. Yang tadinya, al-fi'lul ma'di menjadi al-fi'lu al-mudhari. Kemudian, dhamirnya tetap. Kata gantinya tetap, tidak berubah. Di sini kata gantinya adalah ana, al-Sekitalik. Kata kerja atau kata ganti orang pertama. Sekarang, kita rubah menjadi eh, kata kerja bentuk eh, mudhari. Ana zahabtu ila suq. Perubahannya adalah? Ana adhabu ila as-souq. Semoga jelas? Waadhih insyaallah? Waadhih insyaallah. Kita cuba nombor dua Naam, نبدا min al studio. Tayyib, kita mulai dari ikhwan di studio. Tafadhal, man yabda'? Wadaliya Bazuhri. Isma'an. Naam. Ghassala al-waladu wajhahu bis-sabun. Naam. Maratana qira' al-waladu wajahahu bis sabun. Anak kecil itu mencuci wajahnya dengan sabun. Naam. Anak kecil itu mencuci wajahnya dengan sabun. Naam. Di sini ainal fi'l? Ghassala. Ghassala. Antum rubah? Yaghsilu al-waladu wajahahu bis sabun. Naam. Ghassala waladu uh, yaghsilu waladu wajahahu bis sabun. Naam. Ghassala menjadi Yag silu Nah Ghassala menjadi Yag silu Dan di sini Damirnya Damirnya apa Abu Zuri Hua. Hua Kata ganti orang ketiga Yaitu Hua Nah Ghassala menjadi Yag silu Nah Syukuran Afizat al-akhir uh, Tafadal ya Abu Mariam Mungkin taqraqam falif Saya alisan Nah Atul labu min al-fasli Nah Murid-murid itu telah keluar dari kelas. Naam. Aina al-fi'l huna ya Aba Maryam? Kharaju. Kharaju, naam. At-tullabu yakhrujuna min al-fasli. Naam. At-tullabu yakhrujuna min al-fasli, naam. Mungkin terjim? Murid-murid itu sedang keluar dari kelas. Mumtaz, naam. Kharaju menjadi yakhrujuna. Sahih, ahsan. Naam. أنت رقم أربعة، فضل. تيبس. أربعة. بأي جامعة درست يا فيصل؟ نعم. دي جامعة سمان أنكوا بليجري يا فيصل؟ نعم. بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ نعم. درستا، menjadi تدرس تدرسوا، تدرسو. أحسنتم. فضل خمسة. خمسة. At-thalibatu dakhulnal fasla. Naam. Siswi-siswi uh, itu telah masuk ke dalam kelas. Naam. At-thalibatu ya dakhulnal fasla. Naam, at-thalibatu ya dakhulnal fasla sahih. Tadinya dakhalna sekarang menjadi ya -dakhul. dakhulna. Damirnya tetap hunna. Naam. Anwasil fadal, istamr. Sita 6 Laibat aminatu maa ukhthiha Naam, laibat aminatu maa ukhthiha, naam Aminah telah bermain bersama saudara perempuannya Naam Aina al-fiil هنا Laibat Laibat, tafadhal Tal'abu aminatu maa ukhthiha Sahih Laibat, kita rupa menjadi tal'abu, sahih Naam, Katabal mudarrisu ad-darsa al-saburo nah, Mungkin ada satu guru al-raqam yang fadliq ya, ya Sabi'an Katabal mudarrisu ad-darsa al-saburo nah. Guru itu telah menulis pelajaran di atas tulis. pantulis Ahsan. Nah, ada jawab Yaktubul mudarrisu ad-darsa al-saburo Kata nah. Kataba. Kita berubah menjadi yaktubu sahih yaktubu Yak Domirnya tetap orang orang keberapa ini kata ganti orang ke tiga yaitu Hua. Nah, sembilan ya? Tafadzul? Sembilan ya. <tuh> Sallehul al madaris asilatan kasyiratan. Nah, para siswa telah bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Sahih soal soal atau pertanyaan pertanyaan yang banyak. Nah, alfilu saala alfir sa'al. Naam. Yas'alu at-tullabu al mudarisa as'ila. As'ilatan na as kathiratan. Naam. Yas'alu at-tullabu al mudarisa as'ilatan kathiratan. Sahih. Naam. Sa'ala yas'alu. Naam. Tafaddal waasil 9. 9. Nazala ar-rukkabu min al-hafilah. Naam. Para penumpang itu telah turun dari bis. Naam yanzilur yan rukabu min al-hafila na'am yanzilur rukabu min al-hafila nazala yanzilu sahih na'am akhir 10 ashara ghasalat ummi asyaba na'am ibu saya telah mencuci pakaian na'am aghsilu ghasalat na'am tagsilu ummi asyaba sahih tagsilu ummi asyaba ghasara menjadi tapi, sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, kita review sedikit, eh, ikhwan, jawaban-jawaban uh, yang sudah kita baca tadi dari awal. Yang pertama, tadi, zahabtu menjadi azhabu. Zahabtu menjadi azhabu. Kemudian, ghasalah yagsilu. yagsilu. Kemudian, kharaju yagrujunah. Darasta Nomor empat Darasta Tadrusu Khamsah Nomor lima Dakhalna menjadi Yadkhul. Yadkhulna Sama Rekam sita Laibat Menjadi Talabu, talabu. Kemudian Rekam sabah Kataba menjadi Yaktubu Samaniyah saala Yas'alu yas'alu, na'am tisa'ah, Nazala menjadi Yanzilu. kemudian al-akhir, asyarah ghasalat, kita berubah menjadi taghsiluh, na'am wabihada intahina min kiraat temrin al-tasi' dengan ini kita sudah menyelesaikan latihan kesembilan. 9 wal-an naftah al-majalil mustami' Kita berikan kesempatan bagi pendengar uji yang ada di rumah Fodol bagi anda yang ingin bergabung Di lain telepon 021-823-6543 Kita berikan kesempatan untuk uh, pendengar ikhwan dan akhwat Dalam kajian pembahasan bimbingan bahasa Arab pada kesempatan malam ini Silakan 021-823-6543 ya, Halo silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Waris Taib di mana Pak? Di Bintaro Pak Taib silahkan Kaya sahabat Pak Abdul Waris? Uh, alhamdulillah Masya Allah uh, Antum ada bukunya Pak Abdul Waris? Uh, Salat Alaman 79 Sahih, nah antum ya. baca dari nomor 2 Wa Wasallul waladu Wajahahu bisabun Laki-laki itu mencuci wajahnya dengan sabun Laki-laki apa anak laki-laki? Anak laki-laki itu mencuci wajahnya dengan sabun Ah, sant Ya ghasilul waladu wajahahu bisabun naam. Ya, ya ghasilul, ya ghasilu. sahih, na'am, istamir hmm. uh, uh, Antum dua nomor, salah apa? Nomor tiga Hat hmm. labu karaju minal pasli Sekali lagi, antem baca At-tullabu At-tullabu khoroju minal pasli At-tullabu At-tullabu khoroju minal pasli Khoroju agak panjang Khoroju minal pasli Para mahasiswa itu telah keluar dari kelas At-tullabu yakhrujuna minal pasli At-tullabu yakhrujuna minal fasli fasliyah Naam, kharaju menjadi yakhrujuna. Nah. Tayib, syukran ya Abdul Waris. Jazakallahu khair wa raqallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tayib, jazakallahu khair kepada Akam ah Abdul Waris di Bintaro dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain. Football. Di 021 823 6543. Kita masih berikan kesempatan dan silahkan di tamrin yang uh, 9. Oke, kita angkat kembali. Halo. Silakan bagi pendengar yang lain dan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon atau di line SMS kita di 0819 896543. Kita, kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar yang lain di 0218236543. Fadel. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Muisal. Baik, di Kerangka ya, Bu ya. Naam. Naam. Fadel, Rekam wa rakam empat atau rakam lima? Empat. Nama. Di aijam yang ada di Darussaya Faisal. Nama. Di aijam yang ada di Tadrosu Darussaya Faisal. Nama. Terjemawulan? Di Universitas mana Faisal belajar? Nama. Limpa atau di Batu Dacol Nalvaspa. Nama atau yadkhul yadkhul yadkhul al-fasla na'am yadkhulna al faslah tadi di atas darasta menjadi tadarusu dakhalna menjadi yadkhulna na'am syukran umu na ihsan ya. jazakallahu khair asalamualaikum aleikum salam warahmatullahi wabarakatuh baik <tai>, jazakallahu khair pada umu ihsan yang kerangkan silakan pendengar yang lain yang ketiga bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif dalam kajian kita malam ini masih ditamrin yang di pelajaran yang ke-11, tamrin yang ke-9, tafabal di 0218236543. 823 6543 Baik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa, Bapak? Di mana? Juharuddin di yang sana. Baik. Siapa, Pak? Kurang jelas suaranya? Juharuddin. Kamu lakukan di yang sana. Oh, ya. Kepala, Pak Juharuddin? Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadal, Pak Juharuddin. Rakam 6 dan 7. 6 dan 7. Ayu... Laibat aminatu maa uktiha nah. Telah bermain aminah bersama saudara perempuannya Sahih, na'am Al-jawab Tal'abu aminatu maa uktiha Ahsan, ahsan menjadi tal'ab Tal Tal'abu Sahih, na'am Al-akhir, sab'ah Sab'ah Kataba al-mudarrisu ad-darsa 'ala at Nah, Naam, kataba al-mudarrisu ad-darsa. Nah, jawab. Yaktubu al-mudarrisu ad-darsa 'ala at Nah, Naam, ya kataba menjadi yaktubu. yaktubu. Naam, tolong terjemahkan dulu, Pak Johar. Telah menulis di papan, telah menulis seorang guru eh, pelajaran? Pelajaran di atas eh, di atas Papan tulis. papan tulis. Nah, ahsant. Ahsan. Syukran Pak Ajuruddin. Jazakallahu khair. Baik, izinkan khair Pak Ajuruddin di yang kata yang sana. Dan salam untuk teman-teman Pak. Demikian dan kita berikan kesempatan berikutnya yang keempat bagi pendengar yang ingin berinteraktif Anda bisa menghubungi di telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Terputus silakan anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Tamrin yang ke-9 di halaman 80. Taib, Fadal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Taib, dengan siapa di mana? Abu Jundi, Abu Usama. Apa? Abu Usama? Ditan Abang. Ah, Ditan Abang. Nah, Abu Usama. Nah, terpakal ya Abu Usama. Antum rakam sembilan ya wat Nah. nah awal 8 ya tisu dan sepuluh. Lah, bsa. Nah, bila. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Para penumpang itu telah turun dari Nafas. Nafas. Antum, Nafas. kam tadi. Alustu sayyidot. Antum tab dak min samani ya. Antum mulai dari 18 oh, dulu. Iya. Nah. Apa nah. min samani ya ustaz? Naam, sahih. Sa'alatul thalabul mudarrisat <coughs> 'ilatan katsiratan. Naam. Naam. Fadal terjem. Para penuntut ilmu telah bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Naam. Nah, nah. at-thalab. Fadal, fadal. Nah. Yas'alut-tullabul mudarrisat as'ilatan katsiratan. Naam, yas'alu sahih. Naam. Fadal 9. Tis'ah. Nazala rukabu minal al-hafilah. Para penumpang itu telah turun dari bis. Sahih. Naam. Yanzilu ar-rukabu min al-hafilati. Naam. Yanzilu, nazala menjadi yanzilu. Sahih. Naam. Al-akhir. Ma'am. <coughs> ummi siyaba. Ma'am. Ghozalat ummi. Kerah ibuku telah mencuci pakaian itu. Ma'am. Tonton berubah. Tagsilu ummi siyaba. Tagsilu ummi siyaba. Siyaba. Siyaba. Ma'am. Tagsilu ummi siyaba. Sahih. Sahih. Ahsan. Syukurannya akhir-kirim. Syukran bersama. Syukurannya bersama. Ya dzaka khair. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Ya dzaka khair. Baiklah. Abu Sama di Tanabang. Tayib, silakan. Nah, nuasil at-tamrin al al-ashir. kita lanjutkan kembali latihan ke-10 sekarang. Perintahnya di sini ta'ammal al amfilata afwan. Ta'ammal al-mithalaini. Summa hawwilil af'ala Fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyatin. Ta'ammalil misalain. Perhatikan dua contoh. Thumma hawwilil af'ala. Kemudian, Rubahla al-af'al. Kata-kata kerja. Fil jumalil atiyah. Pada kalimat berikut. Pada kalimat-kalimat berikut, ila af'alin manfiyah, menjadi kata-kata kerja yang dinafikan. Akan lebih jelas mudah-mudahan setelah kita bahas contohnya. Kita lihat contoh yang pertama, alif. <tuh> Kataba Ahmadu ad darsa Kataba Ahmadu ad darsa mana kata kerja yang di sini, Huan? Kataba Al-Fail Huna Kataba Nah Kata kerja yang ada pada kalimat ini Diminta untuk Dirubah menjadi Kata kerja yang dinafikan Maksudnya di didahuli oleh uh, Harfu Nafyin Oleh Huruf yang menunjukkan bahwa Kata kerja itu dinafikan Lihat jawabannya Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Lihat kata kerja kataba di sini didahului oleh huruf ma. Ma di sini untuk nafyi untuk an untuk menafian. Sehingga yang tadinya awalnya terjemahannya kataba Ahmadu ad-darsa, Ahmad telah menulis pelajaran. Sekarang bagaimana? Maknanya? Ma kataba Ahmadu ad-darsa Ahmad tidak, tidak menulis. menulis pelajaran. Ma di sini artinya tidak. tidak. Nah, dan kita lihat di sini kataba adalah kata kerja bentuk uh, lampau. Ada segede lagi, Hun? Balalah. al-madi. -al Maka untuk untuk menafikan alfi'lu al-madi kita menggunakan huruf ma. Lalu bagaimana dengan kata kerja alfi'lu al-mudhari? Bagaimana cara menafikannya? Jawabannya ada setelah ini yaitu pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ba, yaktubu Ahmadun ad-darsa. Yaktubu Ahmadun ad-darsa. Antum lihat di sini? Kata kerjanya adalah yaktubu. Ya yaktubu. Al-fi'lu lum apa ini? Al-fi'l al madhi wal al-fi'lu mudhari'. Al kita terjemahkan, yaktubu Ahmadud-darsa, Ahmad sedang menulis pelajaran. Kita nafikan. Dan kita lihat bagaimana cara menafikannya? La yaktubu Ahmadud-darsa. La yaktubu Ahmadud-darsa. Ad Antum ada di sini, ikhwan. kita nafikan kata kerjanya dengan huruf la. La yaktubu ahmadu ad-darsa ahmad Tidak menulis pelajaran Mengapa kita disini sekarang menggunakan la? Padahal tadi kita menggunakan ma Apa sebabnya Yohan? Karena Ah, karena sekarang di sini adalah contoh keduanya Al-Fi'lu al-Mudari Al-Fi'lu al-Mudari kita nafikan dengan huruf la Adapun Al-Fi'lu al-Madi kita nafikan dengan huruf ma Syaraman an sama saja uh, Syaraman an sama artinya tidak. tidak. Nah. Jadi kalau kita terjemahkan sama-manya, ma kataba Ahmad adars ad dengan la yaktubu Ahmad adars. Ad Hanya saja kita menggunakan ma karena setelah itu adalah al fi'lul madhi. Adapun kenapa kita menggunakan la karena setelah itu adalah al fi'lu nah. al mudhari. Nah, insya sudahn insyaallah. Jelas. Jelas. Gitu. Insyaallah huruf La itu tidak merubah harokat yang terdapat dalam sahih, kan? yaktubu tetap nah. yaktubu ma kataba kataba tetap kataba, tidak berubah menjadi yang lainnya di nah. studio. kita mulai dari Ikhwan di studio kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi Ikhwan Al-Hawad di rumah untuk melanjutkan soal-soal berikutnya kita berikan dua soal saja untuk Ikhwan di studio untuk ya Abu Mariam, untuk Rekam Wahid dan untuk ya Abu ab Zuhri untuk Rekam Isnah terima kasih Asrabu saya, na, masya Allah. Saya sedang meminum teh, masya Allah. Nah, sekarang kata maafkan. Anla asrabu saya, na. Anla asrabu saya. Saya tidak sedang meminum teh, sahih. Saya saya tidak sedang minum teh. Kenapa di sini Aba Maryam menggunakan la? Kenapa tidak ma? ashrabu fiil mudhari' uh, karena kita di sini menemukan al fiilu al mudhari' maka kita gunakan la nah Fadli ya aba zuhri nomor 9 Isnan nعم la'ibna, laibna kuratal qadami al yawma la'ibna la'ibna kuratal qadami al yawma nعم kami bermain sepak bola pada hari ini nعم ma la'ibnal kuratal qadami al yawma Ma la'ibna kuratal qadami al, al yauma. Naam. Kenapa anda menggunakan ma di sini? Karena fi'lul madhi. Karena uh, la'ibna fi'lul madhi. Terjemahkan dulu, tolong. Ma la'ibna kuratal qadami al, al yauma. Kami tidak bermain sepak bola pada hari ini. Nah, sahih, sahih. Naam. Kita gunakan ma karena di sini setelah huruf ma ada kata kerja bentuk lampau atau fi'lul madhi. Nah, ma la'ibna. Tapi nampak anafthal majalah lihat Musta'mi. Kita buka kesempatan bagi kawan-kawan di rumah. Tafadzli abah Azuri. Tapi silakan bagi pendengar yang lain anda bisa menghubungi kami di nombor telefon 021 8236543. Fobol yang ke-10 bagi anda yang baru bergabung di halaman 80. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu. Ahsan bekasir. Umu Ahsan bekasir. Nah. Uh, Tafadzli Umu Ahsan. Salah sahabia. Salah sa. Apa? Hmm. Salah sawa arba. Lepas. Nah. Abi ya dah bu ilasuki kulla yom. Kulla nah. yomin. Namp. Abi. Abi yad... la ya dah bu ilasuki kulla yomin. Namp. Abi la ya Sahih. Nanti silakan diterjemahkan. Oh. Uh, ayahku tidak sedang pergi ke. Kasar setiap hari Setiap hari, naam Kenapa Mu'ahsan sini menggunakan huruf nah. La? Naam, nah, karena dia fi'il mudari Naam, setelah itu ada fi'il al-mudari Naam, fadol, istamir Satu Ar soal lagi, arba ufti, tadr ufti tadrusu bil jami'ati Naam, ufti tadrusu bil jami'ati Terjemah awalan uh, Saudaraku Saudariku Saudariku sedang belajar di universitas. Naam. Si la tadrusu bil jami'ati. Sahih, Ukti la tadrusu. Terjem? Terjemih, tafaddali. Saudariku tidak sedang belajar di universitas. Di universitas. Naam. Di sini Umu Ahsan menggunakan la karena setelah Ia, itu ada kerja ilmuhduri. al fi'lu -fi al mudhari'. Naam. Syukran Ummu Ahsan. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita mesti berikan kesempatan Satu penelepon kembali Di line telepon 021-823-6543 yang ke-10 Bagi para pendengar Di belakang Umu Ahsan Ya silahkan Fadol Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Dengan Uqus ini Ustaz di pak pak Angkus di Jati Asih. Ya. Pak Angkus ada bukunya pak? Ada. Um, ada Tafodol. Asan, hambillah. Silakan Pak Angkus no, rakam khamsah nomor 5 ya. Ahfaz itu suratan Naba Ya Mariam enam. Ahfiz T. Ahfiz oh Ahfiz T enam. Ahfiz suratan Nabah Ya Mariam enam. Jadi ma ma ah Ma ahafithi aa di depan dulu a, a ama ama hafithi suratan naba ya maryam nah ama hafithi suratan naba ya maryam nah ahsant kenapa kita menggunakan ma di sini panggus eh ma manafi karena Setelah itu ada al-fiil Alfil al Madi, Nama Sahih. -Fatih. Kalau Fil Modarik kita menggunakan, lah. Ya. terima La. kasih. Syukur ya. alam, tanggus. Jazakallah khair. Syukur alam, fikum. fikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, laa anak anak awalan. wala'n. Seman wasil bala darik. Peningkaran yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan rehat sejenak jangan kemana mana dan tetap bersama kami dalam kajian bahasa Arab kita ikuti berikut ini terlebih dahulu. Radio Roja 756 kHz. Nidzakirina wadhzikira. Ida'atul Quranil Karim. Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah Bimbingan Bahasa Arab untuk pemula Masih dalam kitab Durusul Durusulullah al-Arabiyah Ligharinatikin al Nabiha Jilid yang kedua Dan kita lanjutkan Tamrin yang terdapat dalam Dars Al-Hadiya Ashar Pelajaran ke-11 Bagian yang baru bergabung silakan membuka di halaman 80 Dan kepada Ust. Hamzah Fadal Bismillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabatihi wa muwalah Wa ba'd Nuasir darsana kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wal an wasalna fi at-tamrin al Sekarang kita masuk ke latihan ke-11. E masih kita di Kita masih ada pada halaman 80. Wal an at-tamrin al-hadiasyar, sekarang kita baca latihan yang ke-11. Yaquluna disebutkan di sini Perintahnya adalah ta'ammalil amsilata, ta'ammalil amsilata. Perhatikan contoh-contoh, thumma -contoh. ajib. Kemudian jawablah anil asilatil atiya dari soal-soal berikut. Jawablah soal-soal berikut. Musta'milan harfa alistikbal dengan menggunakan huruf alistikbal. Alistikbal di sini uh, adalah Huruf yang menunjukkan uh, masa depan. Huruf listiqbal ini adalah huruf sin. Dan biasanya haraf listiqbal ini, atau huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang ini, di, biasanya digandingkan dengan al-fi'lul mudari. Tidak bisa digandingkan dengan al-fi'lul madi. Karena sin dengan al-fi'lul tentu bertolak belakang. Karena sin menunjukkan huruf, menunjukkan uh, waktu yang akan datang. Adapun al-fi'lul kata kerja bentuk lampau. Maka sin ini uh, biasanya dibubuhi atau ditempelkan pada al-fi'lul mudhari. Kita lihat contoh-contohnya agar lebih jelas. Nabda' min al-mithal awal. Kita mulai dari contoh yang pertama, Alif. Saya rji'ul mudiru gadan. Saya rji'ul mudiru gadan. Saya rji' akan kembali. Antum lihat di sini. Kata kerjanya adalah yarji'u. Karena kata kerjanya alfiil mudhari'nya di sini adalah yarji'um. Sekarang kita bubuhi eh uh, alfiil mudhari'nya dengan harful istiqbal yaitu sin. Huruf sin ini Disebut harf al karena menunjukkan al-istikbal masa depan. Masa yang akan datang. Saya rojil mudiru gadan. Akan kembali. Al-mudir uh, mudir akan kembali gadan besok. Nonton lihat ya kawan. Di sini keterangan waktunya adalah gadan. Besok. Maka sangat sesuai jika seandainya. Al-fi'l al kita tambahkan sin di depannya. Karena memang di sini ada keterangan waktu besok. Maka pas. Saya reji'ul mudiru wadan. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua. Jadi, asalnya, ya Lalu kita bubuhi sin. Saya reji'u. Uh, Al-an, bak. Sekarang, contoh yang kedua, ba Sa'adhabu ila makkata ba'da usbu'ain insyaallah sa'adhhabu ila makkata ba'da usbu'ain insyaallah antum lihat di sini aina alfi'l mudhari' di sini ikhwan kat, mana kata kerjanya Adhabu adhhabu kita tubuh, kita bubuhi dengan sin Sa'adhabu antum lihat di sini sa'adhhabu ila makkata saya akan pergi Ila Mek ke Mekah. Ba'da usbuin setelah satu pekan atau pekan depan, InsyaAllah Allah. Nah, Antum lihat di sini. Lagi-lagi ada kata kerja bentuk uh, al mudari kita kita bubuhi dengan sin saadhabu. Nah, asalnya adhabu kita kita bubuhi sin menjadi saadhabu. Nah, sekarang Jim adhabu. A'habu ila al-mal'abi kulli masain. A'habu ila al-mal'abi kulli masain. Saya pergi ke, saya selalu pergi ke lapangan tempat bermain kulli masa setiap sore. Belum selesai. Kalimatnya masih ada lanjutannya. Saad habuha dal masa saad habu. Hadal masa ilal maktabati. Saadhabu. Antara apa di sini? Kata kerjanya adalah adhabu. E, kita tabuhi dengan harful harfulistikbal menjadi saadhabu hadal masa ilal maktabah. Nam. E, sehingga dari ketiga contoh ini mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami Harful harfulistikbal yang dimaksud di perintah latihan ke sebelah sini adalah huruf sin. Dan mengapa huruf sin disebut harful holistik Karena dia adalah huruf yang menunjukkan masa depan. Dan huruf sin ini sekali lagi hanya ditempel pada alif ilu al, al mudhari, tidak ditempel pada alif al madi. Jadi tidak tidak ada uh, sadahaba misalnya, sadahabala. Tapi yang benar adalah saadhabu atau saadhabu atau yang lainnya. Nah, Allah alam besab. Uh, kita mulai. Langsung saja uh, Abu Zuhri, kita langsung saja berikan kesempatan bagi Iwan dan Al-Fadirumah untuk masuk ke latihan 11, nomor pertama dan seterusnya. Tepat, silakan bagi pendengar yang lain, di belakang pendengar-pendengar kita yang sudah pertama masuk, anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543, tamrin yang ke-11, di halaman 80 dan 81, Tepat, di 021-823-6543, silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Di mana? Umutki di Lenteng. Taik. Umut Subki. Umuti ya. Umut Sidki. Ibu masih toh. ibu masih Oh, ya, yeah. ya, ya, ibu masih toh. Ta Tafadzli ibu masih toh. Tafadz. Al-kumulahin. Nah, al -Qurahid. Mata yang Abuka Min mim bagdad mim bagdadah. Mim bagdadah ya Aliu. Namm. Mata, oh, ya rezim. Rezim. Kapan, uh, kapan ayahmu pulang dari bank Ya Ali? Enam. Oh, ternyata enam. Jawabannya sudah ada di sini. The Fazal, ikra jawab. Saya diau bank Usbu'an nah, usbu usbuhin. saya rezimu bank Usbu'in Ternyata nomor satu ini, Ibu Mashtoh. Iya. Sudah ada jawabannya. Tidak, tidak mengapa. The Fazal, silakan diterjemahkan. Uh, uh, saya rujuk. Saya rujuk bangda usbuin abuki. Saya rujuk bangda usbuin. Nah, akan kembali. Ba usbuin. Akan kembali uh, setelah minggu depan. Nah, artinya pekan depan. Nah, artinya pekan depan. Nah, akan kembali pada pekan depan. Jadi ibu masjidah ini nombor satu ini masih seperti masih contoh ini. Nah, terpulang terpulang ibu masjidah. Sedangkan nah. teruskan nomor dua. Rakam Isnin. Nah. Aina Tadhabu hadal Masai ini. Nah. Uh, kemana kamu kamu pergi hari? Sore ini. Sore ini. Nah. Silakan uh, dijawab dengan jawaban beras. Aina uh, ya Aina apa ya iskot? Aina, Aina artinya di mana? Yeah. Kemana tadhabu kamu pergi? Kamu pergi hari? Hadal masa sore ini. Sore ini. Silakan dijawab. Jawabannya misalnya. Ainah. Eh, le, kenapa? Jangan diulang lagi Ainahnya. Oh. Aina katanya. itu catatannya. Iya. Hmm, Misal tadhabu nah. hadal masa. Uh. Saat habu hadal masa ke ila hmm. Saat habu hadal masa Ila ilah suk, misalnya. Hmm. sa azahabu masai Ilas ha, ila as nah maka surat seperti syekh ta Labas la nanti kita pak ibu ibu masyata, nanti coba dicek lagi ya. nanti mudah-mudahan bisa coba lagi dan mudah-mudahan ya. bisa menjawab yang kedua kali nah, ini drogi ini bisa di anak-anak teh belabas la bas la bas rahmahullahi wa salam warahmatullahi wabarakatuh jazakallakhir wa da Umum masyita di lanteng agung dan dicuba kembali di rumah bersama anak-anaknya supaya tidak grogi, ya, Mia. Taip. Silahkan di belakang Masjidul di 8236543. Taip. For bagi pendengar yang lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam kajian kita malam ini. Silahkan. Kami sampaikan kembali untuk pertanyaan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819896543. Taip. Halo Silahkan. Taip. Terputus masih bersama anda di kajian eh, kita bahasa rapada pada malam ini Silakan bagi anda ingin ber, ikut bergabung bersama kami Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 Tamrin yang ke-11 di halaman 81 Tafal Halo kita berikan kesempatan untuk pendengar di sini ya, Sepertinya soal ini memang perlu diberikan contoh dulu dengan Ikhwan di studio ya. Soal ini agak lain dengan yang lain Ini, lihat Dari contoh ke soal Ada perbedaan di sini Dari contohnya Tidak bisa memberikan gambaran yang jelas Untuk menjadi dasar Menjawab soal-soal yang ada pada latihan ke sebelah ini. Karena di contoh-contoh ini semuanya Bentuknya langsung jawaban Tidak ada soalnya Sedangkan di sini ada soal diminta jawabannya. Lepas nah, kita, lah, lah, kita cuba ikhwan ya, dari history dulu. Kita mulai dari nombor rekam 6. Kalau nah. ya Abu Marjan. Ya. Nah. 6. Aynatul Habuha dalam masa. 6. Nah. Kemana kah kamu akan pergi sore ini? 6. Nah. Jawabannya. Saat Habuha masa ilal Malakab. 6. Nah. Saat Habuha masa ilal. Mala'ab Untuk melihat di sini Aina tadhabu Yang ditanya siapa yang ditanya di sini? Anta. Orang kedua Yang menjawab berarti? Anak Anak Orang pertama Azhabu Tapi karena kita di sini diminta untuk dibubuhi dengan harful istiqbal, Maka jangan lupa Sin Saadhabu Hadal masa ila al-mala'ab Saya akan pergi sore ini Ke Lapangan Lapangan. Nah, asyant Fadliya Abu Zuri, rakam Salasa Salasa Mata taktubu risalata ila ummika ya Yunus nah. Kapan kamu akan menulis surat untuk ibumu wahai Yunus? Nah, aku jawab Saaktubu risalata ila ummi gadan Nah, saaktubu risalata ila ummi gadan, sahih yang ditanya di sini adalah waktunya kapan? Sudah disebutkan yaitu kapan. Tapi tentu saja kita kita susun terlebih dahulu soal jawabannya dengan jawaban lengkap. Sa'aktubu risalata ila ummi gadan. Saya akan menulis surat untuk ibuku besok. Naam. Sahih. Jawabannya aktubu. Tapi karena kata tadi diminta untuk dibubuhi dengan harful istiqbal, maka jangan lupa sin. Sa'aktubu. Naam. Fazal, kita kerja seluruh so -so soalannya, lah bas. Empat, -ba -ah. Fazal. Empat. -ah. Mata tak silus saya rotah ya walad. Enam. Kapan engkau akan mencuci mobil, wahai anak? Enam. Saat silus saya rotah baga dayaumin. Enam. Saat silus saya rotah baga dayaum. Baga dayaumin. Baga dayaum yawmain? berapa Besar pak Sa <laughs> <Lepas. laughs> Saya akan mencuci mobil setelah dua hari. Enam, dua hari ke depan. Enam. Sa agsilu, Ag -si kita bubuhi dengan sin. Sa Sahih. Hamza. Hamza. Mata telah habu ilal hal ya Hisham. Enam. Kapankah engkau akan pergi ke tempat cukur? Nah, tukang cukur. Tukang cukur, wahai Hisham. Nah, cukur rambut maksudnya. Enam.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 Terminal yang mana engkau akan turun wahai saudaraku? Naam, mahatta stasiun atau terminal? Terminal terminal sah. Naam. Sa'anzilu fi mahattati fi mahattati Jakarta. Naam, sa'anzilu fi mahattati Jakarta. Jakarta. Saya akan turun di terminal Jakarta. Naam, hasan. Nah. Wa bihada intahina min at-tamrin al hadi ashar. Dengan ini kita selesai mengerjakan latihan ke-11 dan uh, sepertinya perlu diulang pekan depan, insyaAllah. Nautifusus. Nautifusus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk pendengar di tamrin yang ke-11 ini. Untuk anda yang bisa menjawab setelah tadi menyimak jawaban dari rekan-rekan kita di studio. Fobrol di 021 823 Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Nisa di Bintaro? Nah, nah, sudah ada dari Bintaro dua orang sudah. Abu Nisa, Kepada oleh Abu Nisa. Antum, tadi mendengarkan jawaban-jawabannya Abu Nisa. Nah, Ustaz. Nah, tak fadal. Rukam ikhna dari nomor dua. Nomor dua, iya. Nah. Aina sa'zahabu hajal masa'a. Nah. Kemana kah kamu pergi sore ini? Nah. Sa'zahabu hajal masa'a ila, ila suh? Sa'zahabu hajal masa'a ila? ila madrasa ila madrasa labas bas ila al ila madrasa ma fi mushilah na'am hmm. sa'adhabu ya. adhabu ya, jawabannya sa'adhabu sahih sa'adhabu sa ad adhabu na'am satu lagi fotoya akhir kirim akubur risalata ila ummuk ya yunus ila ummikah ila ummik ya yunus na'am qapan menulis surat kepada ibumu wa yunus na'am sa risalata ila umi bakda masaan bak bakda masaan bakda halal masai bakda halal masai. Tepat. Bak masa. Tepat. Lelas. Tapi kan beberapa bakda asal asal. Tepat. Saat tubuh, sahih. Tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di eh, 8236543 bagi para pendengar yang lainnya mungkin belum bisa bergabung. Pombal. Kita tunggu kembali. Halo. Baik, terputus dan kami. Berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line SMS 0819896543. Silakan kita masih berikan kesempatan di line telepon di 0218236543. Halo. Salam warahmatullahi dengan siapa? Moissan. Tayyib anta ya Moissan, tawaddadi. Fa tafaddali. Akana Mata tagsilu as-sayyarat walad? Sa'agsilu as-sayyarat at-masa'. Sa'agsilu as-sayyara? Sayyara masa'. Hadha al-masa', tayyib masa'an, sahih. Na'am. Tafaddal raqm Masa tazhabu ilal halak ya Hisham? Naam Saadhabu haadha al-goda Saadhabu ilal halak? Haadha al-goda Haadha al-goda Siang ini maksudnya? Taib, naam Haadha al-nahar Haadha al-nahar ini Sahih, naam Terakhir, Umu Hisham, tafadhal, sitta Pi ayy mahatatin tanjilu ya Akhi? Naam Sa'anzilu fi mahattatil qadimah Sa'anzilu fi al-mahattatil al qadimah ahsant ahsant syukran ummu ihsan wa iyakum jazakallahu khair wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Tayib jazakallahu khair badal ummu ihsan di kerangkan <coughs> Nah, entahina min at-tamrin al al al-11 kita selesai menyelesaikan latihan ke-11 ada nah, mungkin ada pertanyaan dari Tayib SMS terfadar. Ya ada beberapa pertanyaan Di pesan singkat kita angkat <tuh> uh, Di antaranya dari uh, Rina di Pondok Melati Assalamualaikum Ustaz Apa bedanya Sa dengan Saufa Yang menunjukkan istikbal ini akhir? Nah uh, pertanyaan yang bagus sekali si Disini ada tambahan baru lagi Selain huruf Sin Yang menunjukkan bahwa uh, Menunjukkan waktu Yang akan datang Juga ada kata Saufa Sa dengan Saufa jadi misalnya contohnya sa'aktubu saya akan menulis atau saufa aktubu saya akan menulis sama-sama sin sa dengan saufa menunjukkan masa yang akan datang tapi sebagian para sebagian ulama nahwu mengatakan bahwa sin dengan saufa memang ada kesamaan tapi ada perbedaannya pada segi waktu Sin sama saufa memang sama-sama menunjukkan masa depan tapi yang lebih jauh lagi adalah saufa Sin masa depan tapi tidak jauh Adapun saufa masanya akan datang dan e, agak jauh insyaallah. Nah jadi ketika Nabi bilang sa'aktub artinya memang nanti tapi dengan di, ketika dibandingkan dengan saufa aktub maka saufa ini menunjukkan masa yang lebih e, jauh daripada e, sa saaktub. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang kedua dari pahasan di yang mungkin lebih dijelaskan lagi perbezaan filmol zorek sebelum diberikan harfus sin. Dengan sesudah diberikan harfusin. Namun, sedangkan kita mengetahui di antara maknanya adalah istighfar juga Fi'il filmodal itu saja. Sahih, sahih. Nah, harfus. Nah, uh, fil -fi modal memang di antara maknanya uh, dia menunjukkan waktu sedang atau akan atau menunjukkan sesuatu yang memang rutinitas dilakukan tiap hari. Hmm. Untuk menegaskan mana yang dipakai kadang diperlukan tambahan huruf. Hmm. Maka di sini di, dengan tambah dengan tambahan huruf sin maka akan jelaslah bahwa yang dimaksud alfiil mudhari di sini waktunya adalah masa depan. Dengan ditambahkan sin misalnya yaktubu kita rubah menjadi sayaktubu maka di sini semakin jelas bahwa waktu yang dimaksud oleh sayaktubu kata kerja yang sudah dibubuhi dengan sin ini adalah waktu masa depan, bukan sesuatu yang sedang dikerjakan tapi nanti akan dikerjakan pada waktu yang akan uh, datang. Demikian, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat kembali dari Ummu Abdullah di Celangsi. Apakah Hadha adalah merupakan masa keterangan waktu yang mansub? Hadha, kita pun misalnya. Hadha. Apakah Hadha ini adalah merupakan kata yang merupakan atau menunjukkan keterangan waktu yang mansub? Kerana diakhiri dengan fathah. Oh, naam, naam. Hadha. Ini tidak disebut mansub, tidak disebut marfu, tidak disebut majrur. Hmm. ada di sini dia uh, jadi ada ada isim yang kita kenal isim mu'rab, ada isim yang dikenal dengan isim mabni. Isim mu'rab maksudnya adalah dia berubah harakat huruf terakhirnya. Isim mu'rab artinya kata benda yang dapat berubah huruf harakat huruf terakhirnya. Tapi ada juga isim mabni, ada isim yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya tetap seperti itu. Dan hadza termasuk daripada isim mabni. Hadza termasuk isim mabni, kata benda yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya hadza. Jadi hadza di sini bukan mansub dia. Memang alif fathanya itu memang harakat huruf aslinya dan memang tidak bukan bukan berubah dari hadzu menjadi hadza, tidak. Haza memang dari dari dari, dari sononya memang begitu. Haza dengan uh, fathah, bukan isim mu'rab yang bisa berubah. Jadi tidak tidak ada hazu lalu ha, hadi, lalu hada, tidak. Haza ya sudah tetap begitu. Dia mabni, tidak mu'rab. Nah, jadi tidak disebut mansub. Yang disebut mansub, marfu, majrur atau majzum itu yang mu'rab, yang hmm. berubah harakat huruf terakhirnya. Nah, adapun haza sekali lagi adalah isim Mabdi yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Dan bila digandikan dengan masa, asad, hadal masa, hadal maka masa. yang menunjukkan keterangan waktu itu yang mana? Uh, hada. hada. Al-masa di situ hmm. adalah, kalau bukan atfubayan atau al-badal. Nah, mari kita nanti masuk ke sesuatu yang belum kita pelajari. Taib. Nanti insyaAllah pada waktu yang akan kita akan pelajari. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Uh, Pertanyaannya, apakah arti tawasul <coughs> menurut, menurut bahasa, saudara? dari pendengar kita uh, Iman ya. Yeah. Apakah arti tawassul menurut bahasa? At tawassul nanti insyaallah silakan insya Allah ditanyakan Allah. ke ustaz yang berbicara bahasa laki dan nanti insyaallah. Mungkin itu saja saya. Satu lagi bagaimana penggunaan la dan lam pada fi'il mudhari? Jazakallahu khair. Naam, insyaallah nanti mudah-mudahan kita ketemu bab itu nanti. Tidak sekarang kita bahas nanti akan menarik. Hal-hal yang nanti takutnya akan membingungkan para pendengar. Nah, kita cukupkan. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, wa Wasyahrul Syam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita lagi pada waktu yang akan datang. Demikian dari Ana. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan. Subhanah Bihamdik, Ash-hadu an la ilaha illa anta, Allah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.